بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha wa kunu ma'asadiqin. Wa ba'd. Assalamu alaykum Evo nakon ovog uvodnog dijela ja još sa zainteresovanošću za ova predavanja, da vas Allah Đelešanu nagradi svakog znači ko je došao, da nagradi oni što nisu došli, ilhamdulillah, doće drugi put. Vidio sam neke večera su prvi put sa nama, evo, poslije dvije i pol godine. Tako da doće i drugi, Alhamdulillah. Mi smo se ove dvije i pol godine unazad družili sa Allahovim poslanicima, aleyhim selama, a džma'in u ovom ciklusu koji se zvao U društvu sa Allahovim poslanicima. Krenuli smo od Adem a.s., oca ljudskog roda, našeg prababe i pradede, a završili smo sa Muhammedom s.a.v. u tri predavanja. Naravno, ne bi zadruženje sa Allahovim poslanicima bilo dovoljno ni deset godina, kamoli dvipo. Međutim, ja sam samo govorio o šest poslanika tako zvanih ulul azm, ili poslanika odluke. O Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem se samo može dvije pogodne i više govoriti. A tu sam se ograničio na tri kratka predavanja, jer se često, periodično govori i govoriće se ako Bog da. O Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, Allahovom poslaniku. Započinjem, reko govor o ashabima. I započinjemo druženje sa ashabima sa drugovima Allahovog poslanika muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Nije o ashabima lako govoriti. Ja ću biti pitan za ovo što govorim. Zašto sam ja ovo govorio? Šta sam ja htio s ovim? Hoćeš li da budeš popularan, poznat, čuven, te ljudi fali Ili želiš da sprovedeš to u životu i upoznaš ljude sa ashabima Allahovog poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam. A da i ne govoriš ovo, opet je praznina. Tako da musliman treba da bude uvijek sredina onaj koji uči i prenosi to dalje drugima. Učenjak je rekao bojim se da me Allah ne pita na sudnjem danu jesi li znao? Ako kažem jesam, šta si radio s tim znanjem? Jel ti dijelo pratilo tvoje znanje? A ako kažem da nisam znao da me nupita što nisi učio, što nisi saznavo, znači lepo je dolaziti na ova predavanja, na hutbe naravno, pročitati nešto i to znanje sprovoditi u dijelu i pozivati njemu druge. To je najbolji put kojim se može na Dunjaluku. Rekoh, okupili smo se radi Allaha Đaldešanuhu, da govorimo o ashabima Rasulullahovim sallallahu ve sellem. Kaže Allah, Đalešanost je dobila nerfeo da ređati men neša. Podižemo da ređe kome hoćemo i kako hoćemo. Neko se zadovolji samo ljubavlju prema Allahu i tu stane. Neko nakon toga zavoli i Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, ali ne ide dalje. Neko nakon toga zavoli i al tu stane. Neko hoće da čuje o tabiinima i o prvacima mesheba i tako dalje. Znači imaju daređe, postoje daređe. Ashab u stvari znači drug. Ashabi ili sahabe su drugovi Rasulullahovi sallallahu alaihi ve sellem. Šta znači drugovi? Oni koji su pomogli Islam, koji su pomogli Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, da učvrsti islam na zemlji. A to nisu mogli uraditi bez krvi, bez noja, bez žrtve. Nisu to mogli uraditi, a da nisu se u vakufili za islam od 0 do 24, čitav dan i čitav noć. E zbog toga je njihova vrijednost velika. I zato su oni veliki kod Allaha Đaldešanuhu. Ali kad se spomene o ashab, znači drug, Ništa znači specijalno jer neki kažu to misle šta li je sa to? To je drug Muhammedov sallallahu alayhi ve sellem. Ashabiye svaki čovjek koji je prihvatio islam, vidio Muhameda sallallahu ve sellem i družio se određeno vrijeme sa njim i umro kao musliman. Onaj koji je prihvatio islam nakon što je proselio Muhammed sallallahu ve sellem nije ashab Onaj ko ga je vidio, a nije bio musliman, pa poslije smrti Rasulullahove, sallallahu vselem, prihvatio islam, nije nio nashab. Onaj koji je prihvatio islam u njegovo vrijeme, živio njegovo vrijeme, a nije ga vidio, također nije ashab. Vi ste svi čuli za Neđašiju, Neđašija, Abesinski kralj, kršćanin, kod kojeg su muslimani otčućili prvu hijđru, koji ih je prihvatio, gostio. On je kasnije prihvatio islam, Jumro je kao musliman. Živio u vrijeme Muhameda, sallallahu alaihi ve sellem, ali nikad ga nije vidio. I on se ne smatra shabom, smatra se tabijinom. Šta više, on je jedini tabiin, a tabijini su oni koji izdošli poslije shaba. Znači, on je jedini tabiin kojim je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, klanjao dženazu. Ne dženazu da je on bio prisutan, nego dženaze tu gaib, dženazu u Jedini tabinji kojim je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, klanio džanaziju Neđašija. Među tabinjima, s velikom nagradom, ja sam jučer spominjao Ebu Muslima El Havlanija, čovjek koji je Ibrahim Aleyhi Selam našeg umeta, čovjek koji je poput Ibrahim Aleyhi Selam bio bačen u vatru radi Allaha, radi Islama, a vatra mu bila hladna i spasonosna. Ali nije on i on nashab. Ima jedan izvandredan primjer čovjeka koji se zvao Uvejs el-Karni, on je živi u Jemenu, u vrijeme Rasulullahove sallallahu alayhi wa sallam. I krenuo je iz Jemena da se sretne i upozna sa Rasulullahom sallallahu alayhi wa sallam, da se ubroji među ashaabe. Vi znate ono, kod nas je poznat kao Vejs el-Karani, a to je Uvejs el-Karni u stvari. Došao je u Medinu, međutim nije zateko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zakasnio je nekoliko sati. Preselio na Akhiret Rasulullah sallallahu I ne ubraja se u ashabe iako je za njega govorio Rasulullah sallallahu alejhi ve ako sretneš Uvaisa vejsel karnija traži mu da ti dovu prouči Jarbal. Omeru, ako ga sretneš, kakav je to čovjek, traži mu od njega da ti prouči dovu, poručio mu je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Svi ashabi, braćo i sestre, su dženetlije. Sias habsu djenetlije. Iako je Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem samo nekima od njih to posebno naglasio. Zašto ovo i kako ovo tvrdimo? Zato što Allah dželle šanu u sura tuba 100. ayet kaže: "Sadebilla stelubi, ve sabiqun al-awluna min al-muhadžirin ve al wal wal anhum, Prvi muslimani Minel muhađerine onlensar od muhađja odnosno mekelija i en oni humedini Voladine teba uhum i oni koji slijede u dobročinstvu. Radi Allahu anhum Allah je stima zavollja. V radu An oni su zadovoljni s njim. šta znači Allah je s njima zadovoljan, to znači oni su suđenetlije s kim je Allah zadovoljan on je završio svoj poso. Varidvanullahi ekber, a najveće je Allahovo zadovoljstvo. E kad Allah kaže radi Allahu anhum, oni su džanetlije. I oni koji slijede u broćinstvu, eto nama prilike da i mi budemo sa njima. Zato, braćo, kao što kad Allah spomenilije lijepo je reći đalnešanhu. Ako se ne kaže, nije greška velika. Kad se spomenje Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem najmanje što mi možemo učinti da pokažemo svoju ljubav prema njemu jeste reći sallallahu aleyhi ve sellem, ili aleyhi salatu wasalam ili aleyhi selam i čak se pocrtava da je reći sallallahu aleyhi ve sellem preče nego džaldešanu kad se Allah spominje. Jer nema teksta, ajete al hadise koji eksplicite ukazuje kad kaže džaldešanu ili Nešto drugo, subhanahu wa ta'ala, ovo džellešanu znači neki uzvišeno njegovo biće. E isto tako, kada shabe spominjemo, lijepo je zbogovoga reči radi Allahu anhu, što znači Allah zadovolen sa njim. U ženskom rodu anha, Aisha, na primjer, ili Hatijja, ili Umu Saleme, radijallahu anhunne, a u množini radijallahu anhum. Eto tako da i to spomenemo, nek se zna uzgred. Svako vrijeme, je imalo svoje ashaabe. One znači koji su podizali islam, nosili ga na svojim plećima, dali žrtvu. Rekao sam šta znači ashaabe. Ja vjerujem da ste vi ashaabe ovog vremena. I svi oni koji i u Bosni i na drugim mjestima nose islam, koji se bore za islam, koji podnose iskušenja zbog islama, koji daju žrtvu zbog islama, s babom imaš probleme zbog islama, To je post puta Imaš s majkom probleme, imaš znači probleme na trećem mjestu, to je puta shaba. I ja vjerujem da koga Allah odabere da nosi islam, on je ashab tog vremena. Zato ono kaže, i oni koji slijede bi ihsan u dobročinstvu, i oni će se obrojati sa njima. Svako ko je sprema da žrtvu za islam, on će biti sa njima ako Bog da. To sam govorio za poslanike. Možda zbog svega ovoga, pripisuje se Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da je rekao Ashabi kenu džum. Kaže moji su ashabi ko zvijezde. Me nihte dejtu mihte dejtu. Koje god budete slijedili, bićete na pravom putu. Međutim, kažem, pripisuje se, nisam rekao da ovo hadis, zato što ima učenjaka koji kažu da ovo je dajf, da ovo nije znači sahih hadis, da ovo nisu, potvrđene riječi od Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Allahovi ajeti su potvrđeni. U zadnjem ajetu suratu al-Fetha kaže uzvišen se dobilja Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allaho poslanik. وَلَذِينَ مَا هُوَا شِدَّهُ وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ A oni koji su sa njim, ashabi, njegovi sljedbenici, znači oni koji su sa njim u njegovo vrijeme i njegovi sljedbenici poslije njega, ošteda vola kufar ima usjedet giustinu жестоки su prema neprijateljima islama ruhema u baina hum a među sobom su milostivi ova riječ ruhema od nje dolazi merhamet među sobom su merhametli što znači nije naša polazna tačka je osnovište u međusobnoj korespondenciji žestina. nego milost da s milošću prilazimo jedni drugima I da imamo toleranciju, braćo i sestre. Osnovna osobina kod ashaba je bila tolerancija. Šta znači tolerancija? Vidim da nešto obavljaš drugačije nego kao ja. Smatram da ja to ispravnije radim, da sam pogodio istinu, ali ostavljam mogućnost da sam pogriješio da si ti u pravu. Sve dok ovako budemo razmišljali, biće hajra, i neke sitne međusobne raske neće biti toliko upadljive i neće dovesti do proljevanja krvi nažalost ko što je bilo prije godinu dvije ali ako budemo razmišljali ko što nisu razmišljali sahabi ja sam u pravu i samo ja i niko si mene a ti nema šanse da si u pravu ne valja to što radiš tu će do problema tako muslima ne smije razmišljati i to nije put Selefu salihha a ispravnih prethodnika generacija muslimana Njihova najveća osobina, još jednu upamte, tolerancija. Smatrali su, ako što kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu, tvari koji se prenosi, e, išli smo, kaže, na putovanje, bili smo u putovanju, bio je Ramazan, bile žestoga vručina, musafiri, kaže, neki su ashabi postili, a neki nisu postili. Ovi što su postili, niko im nije pregovaruo. Ovi što nisu postili, niko im nije pregovaruo. Znači, tolerancija. U pravu si, ali pusti mene ovako. A iti si u pravu, ali pusti mene ovako. I tu je hajt. Sve dok je naravno ovo sve na osnovama Kur'ana i sunneta. Ovo majetu koji sam spomenuo zadnji sure Feth, na njegovom kraju Allah opisuje ashaabe. I na njegovom kraju kaže, kad je opisao ashaabe, da bi s njima, sa ashaabima, naljutio nevjernike. Pa kaže ima malik čuvenu u svoju izreku, onaj koga ga ljute ashabi, onaj ko mrzi ashabe, onaj ko ne voli ashabe. Li jagi da bih imao kufar, da bi nevjernike s njima naljutio, kaže on je čafir. Ko ne voli ashabe, ko ih mrzi, on je čafir. Subhanallah. Znači, možemo li sad zamisliti da ima onih koji mrzi ashabe? Ima, rećemo nešto i on ima, nažalost ima, rećemo nešto i on ima kad dođe vrijeme za to. Među shabe imaju kategorije, braćo sestre. Znači, svi su, alhamdulav, reksmo i dženetlije i veliku su stvaru radili, ali imaju kategorije. Prvi su prva četvrca halifa ili četverica halifa. Zatim, desetorica kojima je obe, obećan džennet od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, znači, četvrca halifa i šestorce za njim. Zatim imaju dva ili tri shaba koji je također obećan džennet, ali se ne ubrajaju među ovu desetoricu, kao što je sabit ibn Kajth. El Ansari, radijallahu anhu, kao što je Abdullah ibn Selim, Selam, radijallahu anhu, kao što je Bilal, radijallahu anhu. Zatim, kaže, učesnici bitke na bedru, po i tako dalje, i tako dalje. Imaju, znači, kategorije je ovdje. Kako znamo, i kategorije? Dešava se jedan slučaj, Rasulullah, sallallahu sallam, prisustuje i vidi i čuje, kako Halid ibn Velid, za kojeg smo svi čuli, Uh, ruži i dere se viče na Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhu za kojeg je malo ko čuo čini mi se pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam polako Halide polako nemojte napadati na moja sahabe kaže kad biste vi podijeli zlata koliko je vrdo uhud ne biste postigli njihovu nagradu kad podijele jednu pregršt šta, znači, šta se ovde ludira nato to u stvari da imaju kategorije kod ashaba. Abdu Rahman ibn Auf od prvog dana, praktično musliman, a Halid ibn Velij tek 20. godine od početka islama primio, primio islam. 20 godina je čekuo. Iako smo svi čuli za njega. Ovdje se sam kaže polako ne nemojte grditi moja ashaba. Znači oni koji su prvi sa mnom počeli, oni su najvredniji. Džaba možete vi sad djeliti koliko hoćete to, ali oni su ponijeli najveći teret. E zato oni prvi koji podnose teret. I nose islam i bore se za islam i daju žrtvu. Oni će imat najveću nagradu kod Allaha Đelešanu. Najvrijedniji među shabima je bio Ebu Bekr radi Allahu Anhu. Za Ebu Bekr smo svi čuli. Njegovo pravo ime bilo je Abdullah. A Ebu Bekr ibn Ebi Kuhafe tomu je bio nadimak. Poznat je kod svih muslimana kao Ebu Bekr. Najvrijedniji čovjek. Prvi je primio islam od svih muškaraca. Ovo najvrijedniji potvrdio je poslanjih sallallahu alaihi sallam. I njegovi ashabi davali mu prednost. I islamska ulema saglasna da je Ebu Bekr najvrijedniji musliman. Ovo ne govori muzalut. Vraću se inšalaj na ovo. Prvi od muškaraca koji je primio islam je bio Ebu Bekr, radijallahu. Prva žena je bila... Hatidža, slobodno. Ja kad malo slobodno, vi recite malo. Znači, razgovaramo. Hatidža radi Allahu anha. Za nas muslimane najbolja i najvrijednija žena ikada koja življa na zemlji. Žena Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Koju je Allah džalešanuhu o preko Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Kad joj je došao je Allah ti šaljej selam. Jar, koja je počast? Allah ti šaljej selam i kaže raduj se kući u džennetu u kojoj neće biti umora i vike, jer žene su te koje rađaju, imaju djecu, lupaju šerpe, lonci, djeca vrište i žene tu, najviše podnose. Muškarci malo manje izloženi tome i oni jedno sad, vremna kada su tome, ona bježe iz kuće. A žene su tu vici, dreki stalno, pa kaže raduj se kući u kojoj nema vike, u kojoj nema umora. Kući u dženetu. Prvi od mladića ili djece koji primio islam je bio... Aliya ibn Ebi Talib radijallahu anhu sa 13 godina je primio islam. A prvi od robova koje je primio islam bio je Zaid ibn Haris radijallahu anhu. Zanimljivo, jedini ashab kojeg Allah spominje imenom u Ur-anu i upravo Zaid ibn Haris radijallahu anhu zbog njegove veličine je kasnije bio šehid. Šehid namuti. Išto ćemo išla spomenuti. Ebu Bekr je braćo primio islam Šta mislite koliko imao godina? Ima da zna? Blizu se. 38 godina imao kad je primio Islam. Jer je bio dvije godine mlađi od poslanika, sallallahu a sellem. Objava Rasulullahu, sallallahu a sellem, došla u 40. godini. A Ebu Bekr dvije godine mlađi. naču 38. godini primio Islam. Šta ovim sad želim reći? Nikada nije kasno da kreneš putem islama. <kuh> Misli ljudi, ja sam ostavio, šta ću ja to, šta to meni treba? Pogledaj, Ebu Bekr u 38. godini tek primio islam. A šta je uradio za islam? I kakvu je nagradu postigao kod Allaha Đalešanu? Znači, nije kasno nikad da padneš Allahu na seždu, da kreneš pravim putem, da naučiš nešto od vjere, Možda sad ti je 30, 40 godina. Znam čovjeka sa 60 primislava naučio arapsko pismo, na žena sa 70 naučio arapsko pismo. Nije kasno da naučiš Kur'an, da naučiš nešto na pameti iz Kur'ana. Ovaj primjer Ebu Bekra uvijek se treba ga se sjećati sa 38 godina tek primio Islam. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kome god sam ponudio Islam, razmišljao je, nečko se, hoću ne, dok razmislim. Samo malo dok razmislim. Jedino Ebu Bekr kad sam mu ponudio islam odmah je prihvatio i rekao ashhedu en la ilaha illallah wa ashhedu enneka rasulullah wa ashhedu anna rasulullah Zašto mi kažemo Muhammeden rasulullah a ovde kažemo enne Muhammeden rasulullah da je vo spomenem Kad kažemo Muhamedu rasulullah to je pravo A kad kažemo ashhedu enne ovo enne zahtjeva da bude Muhammeden a ne može se reći Muhamedu Rasulullah. Je li ima neki moezina možda koji uče i jezane, i, a ovu stvar ne poznaju. Ovo treba isto poznavati, da je ovo spominjem uspud. Ebu Bekr je bio srednjeg rasta, ni malo ni visok, odnosno ni nizak ni visok. Bio je vršav, slabašnog tijela. Ali je rekao za njega Rasulullah, sal nema čovjeka slabašnijeg tijela, a jačijeg u izvršavanju Allahovi propisa. Tu je bio jak. Moje veliko srce. U to srce je čitav dunjalog mogo stat kakav je bio Ebu Bekr radi Allahu Anhu. Bio je znači velika žrtva na Lahavom putu. Preselio je na Ahiret u 63. godini. E to je kao poslanik, sallallahu sallam. Jer i je poslanik, sallallahu sallam, preselio u 63. godini. Bio je živ i preselio je u danu ponedeljka. I poslanik, salallahu ve sellem, preseli u ponedeljak. Pitao je na samrti Abu Bekr, ukoliko je Čefina umotan Rasulullah, salallahu ve sellem. Pa su mu rekli u tri. on Oni rekao, umotajte imene u tri Čefina. Ovo je dokaz njegove ljubavi prema poslaniku, salallahu ve sellem. Jer da on nije volio poslanika, sigurno bi živio duže ili kraće, 63 godine. I sigurno ne bi u ponedeljega to zadesilo. I ne bi tražio da bude zamotan u tri Čefina, kao i Rasulullah, salallahu ve sellem. Od 38. do 63. je bio musliman, 25 godina. Ovdje ima ljudi koji su možda već u stažu i više od 25 godina. Pogledajte šta je za 25 godina u radiju Ebu Bekr, šta je sve učinio za Islam, kakavih je izmedao i kakav je hajr učinio. Kažu učenjaci, nakon Allahoji rovjesnika, nakon Allaho i poslanika, najbolji čovjek koji je ikada zemljom hodio bio je Ebu Bekr, radi Allahu anhu. On je bio samo stopu od poslanika. Znači, da bude poslanik po svojim moralnim kvalitetima, vjerovanju, samo ga je stopa di illa. Da Allah htio, učinio bi ga i poslanikom, ali ga ostavlja kao čovjeka koji je nakon Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem najveći uzor. Zato što je u svemu sličio Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem. On je bio kopija Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Imao je dva nadimka, jedan manje poznat i drugi poznati. Ovaj manje poznat je El-Atiqo, što znači sačuvan od dva tređe džahenemske. Rasulullah s.a.v. je rekao jednom za njega ako hoće da vidi čovjeka koga je Allah sačuvao džahenema neka gadao i bekra. Ovo El-Atiq, kažu neki učinjaci mu je bio nadimak iz džahelijeta prije Islama. Zašto? Zašto ovaj nadimak? Iako u džahelijetu prije Islama? Zato što se El-Atiqom zvao čovjek koji imao lijepice i lijepo ponašanje. Čovjek lijepa lica i lijepa ponašanja je el-atik. Zato je poslanik, sallallahu alayhi ve sallam, ostavio u dovu kad se pogleda što ogledalo. Ma ljudi se 20 puta dnevno gledaju u ogledalo. Ušto sam fin, mašala. A niko da prouči dovu Allahumme ahsin huluki kema ahsente halki. Ta dova se uči kada se pogleda što ogledalo. Gospodaru, uljepšaj mi ahlak ko što si mi uljepšao izgled. Uljepšaj mi ponašanje košto se mi uljepšo izgled, tu dovu prouči. Neki češću, a ja sam, ja sam ružan da ću ja tu dovu učiti. Nisi sružan, lakad haleknel insane fjihsani takvim čovjeka stvaram u savršenom obliku. Ako se čini i misliš tako, griješiš, sigurno si lijep, kod Allaha si lijep, ako si mumin. Zato prouči slobodno, neci gospodaru, ljepšaj mi ahlak, košto si ljepšu uljepšo izgledu. Ako nisi zadovoljno izgledom, Gospodar zdaj mi ljepši akhlak nego što mi dao Izgled. Ako ni je zadovoljan, al kažem ljepše kod Allaha go simumin, sigurno. Drugi nadimak koji je nosio Bekr, poznatiji jeste As-Sidik, što znači iskreni, istino ljubivi, onaj koji ljubi istinu, koji voli istinu. Tri najljepše osobine, braćo. Stvari najvrednije. najvrijednija sabr, najvažnija skromnost, najljepša iskrenost. Kada govoriš da govoriš iskreno. Ko što je Bilal poveo svog brata da ga oženi, pa su odšli kod djevojke iz ugledne porodice. Pa su rekli mi smo, rekao je Bilal, babi njeno se govori, kaže bili smo robovi pa nas jela počastio islamom pa je dao da budemo to i to. A prvo rekao bili smo robovi. Pa mu njegov brat govori pa što bolan spominješ, provodimo na bosanski, što bolan spominješ da smo bili robovi Što nisi rekao, smo se družili s poslanikom, sal sal mišli u borbu, izmetili islamu, kaže, brate, ja sam bio iskren. iskrenost iskreno ste oženila. Jer je babu pristo da ti da čijerku. I iskreno ste oženila. E ta osobina iskrenosti je Ebu Bekra učinila sidikom. Šta la Đalšanu kaže? Ja, ehoj, ladina, amenu, o vjernici. I tako, lohe, na kunu me, Svako predavanje počnemo s tim ajetom. Bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Koji istinu govori, koji iskreno govori Kako je dobio ovaj nadma Kessidig? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam otišao na Mirađu i vratio se s Mirađa. I dešava se čudna stvar, bačo i sestre. Kad je rekao da je bio na Mirađu, normalno, svi mužnici su rekli, šta je ovo? Bio na nebesima, vidio dženet i džehennem, vidio ajete, znakove, vidio ljepote dženeta, strahote džehennemske priče, a ljudima o to mi ovaj je skroz poludio. Šta više? Zašto sam ono rekao, kaže, bilija shabi, pa tu otpali od Islama, bilo je neko cina zhaba, primili sna, s nam, bili smo Hamdanoslavoslav. Čuli zavo i nisu mogli to povjerovat. Da je čovjek bio na nebesima, vidio dženet i džehennem i otpali od Islama. Sadovi dolaze u Bubekru, znaju u koje najveći pomagače, sulu lahov, sada od ljudi i kažu, da je tvoj drug priča kako si, kako je bio na nebesima. Što kaže Bubekru? Odmah kao ja mu vjerujem. Amen tu, vjerujem u to. A kako kaže vjeruje? Pa ljudi ja mu vjerujem veću stvar od toga. Vjerujem da mu objava silazi s nebesa i to vam nije čudno. A da ne vjerujem ovovoj manja stvar, ja mu vjerujem. Kad jejučer sususan sam rekao ti si as e, iskreni, istino ljubivi. E to je ta predivna osobina. Zašto ljudi vole djecu? Zato što su iskrena, nisu pokvarena, nisu namazana što se kaže. I takav insan treba nastojati da bude je kroz život iskren. To je najljepša osobina. Ebu Vekar radi Jalanhu nije nikada, ni u džahlijetu, naravno ni ni poslije, obožavao kipove, nije nikada učinio sređu kipu. Govorio mu je babo, hajde učini sređu kipu, a on to nije uradio. Pa kad mu je baba otišao, približio se kipovima, kaže, jel vi hranite? Jel mi vi pojite? Jel vi oblačite? Jel vi dajete zdravlje i život? Kaže, oni šute. On se okrenuo i otišao. Drugi put mu govore, kaže, učini sređu latu i uzatu. To su ta dva najpoznatija mekanska mušička kipa. A kaže, ko su lati uzad? Kaže, to su Allahvek čeri. A kaže, ko im je majka, pitaju u Bekr. se. Fe buhite ladhi zbuni se nevjernik. Ko što kaže ono, Allah dželešanu za Ibrahim a.s. kad je onome Nimrudu, ne bi onaj primjer. Fe buhite ladhi zbuni se nevjernik. Jer nema i oni odgovora na ovo. Eh, Zašto je ovako mogao razonovati? Bio mu čist razum. Ebu Bekr nikada nije popio kapi alkohola. Za razku znači od mnogih drugi jashaba koji su čak uh, pili prije Islama i tako dalje. Zašto nije pio? Kaže, želio sam da sačuvam svoj razum. Vidio je jednom čovjeka kako se napio i uzima izmet sa zemlje i jede takav u tom stanju. Tamo se to zgodilo. Allah poslao dokaz i nikada više Ebu Bekr nije ni pomislio da se približi alkoholu. Zaista i danas čovjek kada se napije, pa se probudi, što kažu ljudi? Kažu, ponašao sam se gorio djeto tri godine. Mukam od toga, ponižavao si svoj razum. Zašto je Allah Đalešanu naredio da se izbičuje u šarijetu onaj ko pije alkohol? Zbog toga da bi se začuvo razum. Jer Allah te počastio razumom, to je najveća čast. Od razuma uzdigao izbog razuma ljude nad ostalim stvarenjima. Onaj ko ga ponižava zaslužije služuje, nešto na Sala Đelšanu sačuje. Kada je prihvatio Islame Bu Bekr, radijallahu anhu, odmah je krenuo misionarsku, misjonarsku, davetsku aktivnost. Nije prošlo nekoliko dana, a već je za Islame, braćo, ovo narošto, brate pažnju, već je za Islam dobio šest najvećih muslimana svih vremena. Dobio odmah šestoricu. Znači nije poslanik, salallahu alaihi sallam, nego je Bu Bekr ih je dobio za Islam. Saad ibn Ebi Vekas, radijallahu anhu, kasnije čovjek koji je srušio Perzijsko najveće carstvo koje tad bilo na zemlji. Zatim Osman ibn Afan, radijallahu anhu, treći khalifa. Zatim Ubejde ibn Đarrah, radijallahu anhu, čuvar poslanikove tajne. Zatim Zubejr ibn Elavam, radijallahu anhu, čovjek za kojeg stoklju da je najhrabri musliman bio. Zatim Talha ibn Ubejdullah, za kojeg je rekao poslanik za salim koja da gleda u šahida koji hoda zemljom, Neka gleda, neka gleda u talhu. I Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf je jedan od najvećih muslimana koji su ikada živjeli na zemlji. To su ta šestorica koje je Bubekr dobio svojom davom. Ali pazite, on nije znao puno o islamu. Samo prišao iskreno i oni povjerovali. Šta ovim hoću da kažem? Nekada ne moraš znati puno, ali priđi iskreno čovjeku, pozoviga. Allahu jalla kaže Rasul sallallahu alejhi ve anni wala a je prenesite od mene makar jedan ayet znaš govori samo o džennetu priđi pa reci to a nauči nešto o džennetu ne može da uplaši čovjeka previše recimo je što je džennet obraduje ga malo ne vole srca ni puno da ih tlačiš a nevolim ni puno da ih miluješ nego sredina između toga E znači to je najbolji metod i ljudi će se odazvati poslije ovoga ebu Bekr radiom dobijaoš muslimana osma libon mazun Zatim Arkam ibn Arkam u njegovoj kući su se okupljali Rasulullah sallallahu alejhi ve Bilala oslobodio. Bilala oslobodio ropstva. Vi znate da je poznat primjer kad je Bilal radi je primio je znači islam i bio mučen. Stavljali mu užaranu stijenu na, na prsa. Vukli ga po pijesku Sharon, on govorio ehad ehad što znači jedan jedan je Allah. Kaže Bilal da sam znao i koju riječ da ih više boli od ovoga ja bih im govorio. Nego znao sam ovo im je najbrže kad kažem jedan je Bog, jedan Allah i to sam govorio. Jebu Bekr ga vidi i kaže vam njegovom vlasniku pa zašto čovjeka mučiš pusti ga. Kaže hoćeš li ga kupliti? Kaže hoće. Koliko kaže 9 toka zlata. Evo ti kaže. Odma je Bubekr daje. To je veliko bogatstvo bilo. Ovaj se sad smije, kaže da si mi rekao četvrtinu, okej, okay, a ne 9 toka. Ja bi ti ho kaže dao. Kaže Bubekr subhanallahu Da si mi tražio stotinu oka zlata za njega, ja biti to dao, a ne samo devet. E, takav je bio Ebu Bekr. Ebu Bekr jeste, rad puno i klanjuo, puno postio, puno sadake je dijelio. Ali najveća njegova osobina, braćoj i sestre, bio požutvovan za islam. Imao otvoreno srce ka islamu. Kaže, Rasul Asal Selem nije vas pretekao Ebu Bekr ni namazom, ni postom, nego otvorenoću svog srca ka Allah u Jer kad je spoznao istinu, primio sam islam, pao sam Allaho na srđu, promijenio sam svoj život, to je to, dajem sve od sebe, sve dajem od sebe, dajem sve za ovo, to sam ja, to je moj život, to je istina, dajem sve za istinu. E zato je Ebu Bekr, radi Jalanho bio Ebu Bekr i ostaće do sudnjeg dana kad stojime spomjene, subhanla, dovoljno je samo reći Ebu Bekr. Koja je to veličina? Naravno, Ebu Bekr, radi Jalanho imao i drugih ibadeta, U onom poznatom hadisu kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dženet ima osmera vrata i sa svakih vrata biće pozivani ljudi. Sa vrata namaza oni koji su puno klanjali, sa vrata posta oni koji su puno postili, sa vrata sadake oni koji su puno udjeljivali, sa vrata džihada borbe na lahom putu oni koji su se borili na lahom putu. Kaže Bu bekr Allahu poslaniće hoće liko bit pozvan sa svih vrata. Kaže Bu bekr nadam se da će što biti ti. Nadam se da će biti ti. Ja sad želim svima da vam uručim kartu za džennet. Šta to znači sad? Kaže Resulat Sala Salimino s habima, ima li neko od vas da je danas zapostio na filu? Kaže u Bekr ja, lahoposliče. Ima li ka neko od vas da je obišao bolesnika? Kaže ja, lahoposliče. Ima li neko od vas da je nahranio gladnog Kaže Bubekar, ja lahoposlaniče. Ima li neko od vas da od ženazu, Kaže Bubekar, ja lahoposlaniče. Nači post na file obić bolesnika, dati sadaku i ispratit ženazu. Kaže Resulullah Sala Selem, kod koga se ove četiri stvari nađu u jednom danu? tomu je dženet. Ovo je znači dženecka karta. Kod koga se ove četiri stvari nađu jednom danu tomu je džennet. Naravno, uz obavljanje onih propisanih farzova kao što je namazi i tako dalje. I ove stvari, baš kao to tomu je karta za džennet. Polako završavati. Poznati su događaj, ovo, ovo će biti samo prvi dio da bubekru, evo najmanje ćemo imati i morati u dva dijela, u dva dijela govoriti. Ebu Bekr radi Allahu anhu. I ostali ashabi, ta njegova žrtva, ta njegov otvorenost srca, oni su se takmičili, brać, danas umetu fali ove, ove žrtve. Ima dosta pametni ljudi, ima dosta filozofa, ima doktora nauka, alhamdulillah, a nema žrtvi na Allahovom putu. Koja ti je titula? Ja sam žrtva na Allahovom putu, najbolja titula. Ili ja sam pomagač Allahove vjere, što smo govorili ranije. Kad su rekli havarijuni, nahne on sarullah, mi smo pomagači Allahove vjere. Kaže Allah Čalšana, ako vjeru, pomognete, Allah će vas pomoći i učustiti vaše stope i tako dalje. Eh, toga fali, braće. Fali znači oni koji hoće da pomognu islam. Ebu Bekr je bio takav. E, dolazi bitka na Tebuku, pohod na Tebuk. Zadnji u životu ili za života je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E, I sad traži poslanca sallam priloge. Ko će pomoći muslimansku vojsku? Oni se takmičaju, a shavi su biljni koji se takmičili. Allah Đalešanov kaže, festebihul hajrat, pretičite jedni i drugi u dobru. Ovo nama treba, da se takmičimo u hajru. Pretičite jedne i u dobru. Ali ne da ovo proizvode zavist. E vidim, ona je sad malo bolji u nečemu, e to je sad meni proizvode zavist, hoću da crknem od muke. Nego takmiči se, pogledaj ga, potrudi se, konkurencija zdrava proizvodi hajr. Kaže Olađošanka, kada opisuje, Džennet, voli zalike felijete nafe, silmute nafis un. Zavo, nek se natječu, nek se trkaju, nek se takmiće oni koji hoće da se takmiće. Dolazi Omer, radiju koji se stalno takmiće o sebu Bekru, Ali bez zavisti, bez te negativne ljubomore. I donosi pola svog imetka. I moj imetka donosi pola i daje, evo, kaže lahoposlanića na lahovom putu, za potrebe muslimana. I kaže, su sam, mislije, sad sam kaže, pretekuje Bubekra, Ovdje me ne može stići. Dolazi je u Bekr, donosi sve. Evo kaže, sve Allah u poslaniči. Pa, kaže, šta se ostaju u porodici? Kaže, ostaju sam Allah i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, učenjac, ne treba danas muslimani uh, da rade, da sve daju. Ovo je primjer koji se nebu Bekra i stoji kao jedan primjer, znači, tog pozitivnog takmičenja. Kad je to vidio Omer, pomislio je, nikada ga neće prestići. Nemo ga prestići, nema šanse. Drugi primjer, Ebu Bekr još kao halifa, nakon smrti Rasulu i imao jednu staricu koju ih izmetio. Žena slijepa, nepokretna. I kaže, on je dolazio svako jutro poslije sabah namaza. Klanjali bi sabah zikr, pa onda kaže, ode i pohizmetio, donosi i spremi i tako dalje. I Omer jednom u špijunažu vidi ga kako on ide tamo, e eh, kaže, sutra ću ja prije njega da ja uradim. I završili sabah, Omer istrača, ode do te žene, ušao, kadno sve tamo pospremljeno, sve namireno, i tako dalje. Pi Tamer dolazilo ti onaj čovjek, pa kažem mu stalno dolazi jedan. A kaže vidim ti ovo sređujem namijenio, pa kaže on ju utrozo bio prije sama. Kažem, er tako melah nikada te neću susresti u beker. E to je taj pozitivni pozitivno takmičenje koje treba da bude kod muslimana takmičenje u hajru, takmičenje u dobro. Ima još dosta toga, ako Bog da da kažemo. Ja sam najavio na jedno malo Zanimljivu temu, ta podjela u islamu na sunije i šije, ona je vezana za zebu Bekra i vezana za preseljenje na ahiret Rasulullah s.a.v. Mislio sam da će biti ovoljno jedno predavanje, zato sam je najavio, ali ostavit ćemo, ako Bog da, za naredni put,